La indústria cultural calcula amb 1.200 milions d'euros els ingressos que ha perdut a causa de les descàrregues il·legals de continguts digitals, una xifra enorme, però més realista que les que ha esgrimit en anteriors ocasions instàncies com la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. Aquesta vegada l'Observatori de Pirateria i Hàbits de Consum de Continguts Digitals, encarregat per la coalició de Creadors, ha estat elaborat per primera vegada per l'empresa especialitzada en mesurament d'audiències GFK, Segons estudis, després d'un any d'aplicació de la llei Cindabert, les descàrregues il·legals han augmentat en un 41%, tant les insuficiències de la llei com per la falta de la voluntat política per fer-la complir, segons la nova directora de la coalició de creadors d'indústries i continguts, Carlota Navarrete. Això sense oblidar els hàbits socials que s'han arrelat. Segons l'estudi, el 51% dels usuaris d'internet descarrega il·legalment algun tipus de contingut digitalitzat. El 33% música, el 42% pel·lícules, el 12% llibres i el 7% videojocs. Segons l'estudi, el valor dels continguts per peratjats equivaldria a 15.204 milions d'euros. però moltes de les descàrregues corresponen a continguts que després no són consumits o que impliquen o que no implica que es deixi d'adquirir legalment continguts per a aquest mateix valor. Un exemple clar serien els arxius que contenen diversos milers de llibres. És molt diferent calcular quin seria el valor en el mercat de cada un d'aquests llibres o intentar estimar quants llibres han deixat de comprar aquest any els usuaris. Des de dels 1.220 milions d'euros que s'haurien perdut al 2012, 571 milions correspondrien a la música, 326 al cine, 269 als videojocs i 45 milions als llibres. Aquesta estimació resulta més moderada que l'esgrimida fa només un mes pels editors de llibres, que asseguraven haver perdut 350 milions d'euros en el 2012 per l'epidacteria. La coalició de creadors, en un lobby en defensa dels drets d'autor, format per societats de drets d'autor com les SGAE, EGEA i AIDE, els productors musicals Promusicae, els productors i distribuïdors d'audiovisuals i els distribuïdors de videojocs ADS, sosté que si les pèrdues per la indústria es convertissin en consum legal, es crearien gairebé 25.000 llocs, 25 llocs de treballs directes. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la EFM, això és tot un poble. que us parla i acompanya Marta Sanz, Rubén Domènech i Jordi García. Des del 91.6 de la FM escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella.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 L'objectiu, segons ha explicat el Consistori, a través d'una nota, és poder adequar aquest espai per convertir-lo en un polígon més productiu i, sobretot, perquè esdevingui un pol econòmic que permeti sortir de la crisi econòmica. I ara parlem de la presentació de 34 projectes per dinamitzar el sol, els solars del Pla Buits. A Sant Andreu en corresponen dos, el del carrer Forada de 74, ubicat a la Trinitat Vella, i el del carrer Camp del Ferro 17, ubicat a la Sagrera. La creació d'horts urbans, projectes vinculats a l'art, l'esport urbà, la dinamització d'espais per a activitats lúdiques o educatives per a infants i joves són les principals propostes recollides per donar un ús temporal als espais en desús que l'Ajuntament cedeix per un període donat 3 anys a entitats i associacions sense ànim de lucre. Els carrers d'Àlava i Montalegre són els més sol·licitats. A les hores, eh, hores d'ara s'avaluen les diferents propostes. Una comissió d'avaluació s'encarregarà d'avaluar les propostes i valorar els projectes que siguin innovadors i econòmicament autosuficients, a més d'incloure criteris de sostenibilitat ambiental i amb un gran impacte social. I ara parlem de teatre, perquè torna al FICAT alçat amb una atractiva proposta per avui. Continua la desena edició del FICAT alçat, al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria, número 54, que us ofereix... Avui, avui a les 9 de la nit, l'espectacle... Mort d'un viatjant d'Arthur Miller, la història del fracàs personal i familiar d'un individu. I atenció perquè demà serà un dia especial aquí als nostres barris, perquè es realitzarà la setena calçotada popular per l'harmonia. Demà dissabte, al Jardinets de Can Fabra, entre les 8 del matí i les 10 de la nit, es farà la setena calçotada popular per l'harmonia. Ai... El... Al llarg de les jors farà una cercavila pels carrers de Sant Andreu de Pallooma, així com espectacles d’animació infantil, dinar popular, quinto i un concert. El programa serà a les 11 hores la Sarcavila, continuarem a les 12 amb la companyia La Gralla que presenta Pinxo Vinilo, a les 13 hores l'actuació musical de Neurona Coixa, a les 2 del migdia el dinar, després a les 3 i mitja què fem aquí, a les 4 de la tarda Joc del Quinto i a les 4 mitja una actuació musical de Delito. I atenció perquè el menú serà de 12 calçots amb romesco, empadrat, amanida, verda, fruita, pa, vi i aigua. Els punts de venda, el bar de la Lira, al carrer Coruleu 15. el bar La Menta, Neopatria 43, bar Al Cor de la Vinya, Coruleu 6, al local de Diables, al carrer Vagés, número 9, la ABB Baixa, Sant Andreu, Valari i Jubany, 14. Al Rabost de la Marina, productes ecològics dintre del mercat de Sant Andreu, a la parada 61-64 i al forat de Sant Andreu, la teva venda de discos i samarretes, al carrer Sòcrates, número 67. Per tant, doncs ja sabeu el que heu de fer aquest cap de setmana, apropar-vos a la setena, calçotada popular per l'harmonia. I ara parlem d'una altra activitat que ja va començar el mes passat, però que demà continua, perquè es realitzarà cada mes, i és que torna la Fira d'Art de la Sagrera Sagrera Art. Demà dissabte torna a la plaça Massades la Fira d'Art de Sagrera, Sagrera Art. Al mateix dia hi haurà també un taller de forja a càrrec d'ocre ferroart. En aquesta demostració podreu gaudir de la forja en viu i en directe, transportant-vos a l'essència de la forja dels nostres avantpassats, dins la modernitat del segle XXI. L'objectiu d'aquesta nova iniciativa impulsada pel Districte de Sant Andreu és dinamitzar l'entorn comercial de la Sagrera a través d'un nou concepte de fira artística i d'artesania de qualitat.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 la Federació de Diables de Barcelona organitza un punt de trobada per a intercanviar idees i experiències al voltant d'una de les tradicions més presents en les festes barcelonines. Demà dissabte al Centre Cultural Can Fabra, a Sant Andreu. La Federació de Diables de Barcelona organitza un punt de trobada per intercanviar idees i experiències al voltant d'una de les tradicions més presents en les festes barcelonines. Amb el títol Festa i Foc, punt de trobada de diables i tècnics del districte, aquesta jornada multisectorial tractarà de la gestió dels actes de foc a Barcelona, tot i que també estan convidades les persones de fora de Barcelona que tinguin interès en les organitzacions de correfocs a la ciutat en la trobada a la Biblioteca Ines i Iglesias Can Fabra i participaran com a ponents persones de tots els àmbits de la cultura i altres estaments com ara Districte, Ajuntament, Generalitat... I atenció al programa perquè començarà ben d'hora a les 8.30 del matí amb les acreditacions. Després a les 9 ja la benvinguda, a les 9.15 el protocol administratiu d'un correfoc, -a, a les 10.30 l'ITC 18, a les 11 la pausa cafè, a les 11.30 Argrés i cres. A les 12:30 festa i seguretat a la una torno obert de debat a la 130 propostes de futur i a les dues hi haurà la cloenda d'aquesta jornada amb els diables a canfabra Centre Cultural canfabra el carrer Segre número 24 0830 a Barcelona el telèfon 93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 Has de controlar aquests teus maleïts instints maternals Estan destrossant la teva parella Almenys fes-ho parella La gent que ens ajuda és qui ens dona la mesura del temps Hem de trobar moments per deixar fugir la nostra ment Llocs sense cobertes Està, molt més temps junts, sense comptar Les hores passades perduts entre abraçats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 Molt bé, doncs, continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem anat recordant els últims dies, doncs, la setmana que ve hi haurà a diferents escoles la jornada de portes obertes. I per parlar-ne, doncs, avui parlem amb l'Institut Comer i Solar. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la seva directora, la Olga Rodríguez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Don, eh, és, és cert, no? La setmana que ve, el dia 6, em sembla. Sí, al dia 6, el dimecres de la setmana vinent, a les 5:30 de la tarda, fem la jornada de portes obertes. Mhm. Uh -huh. Perquè a més eh, ja fa uns quants anys que s'organitzen aquestes jornades, no? Sí, sí, sí, és un dia en el que tots els pares de, dels alumnes de de 6è, de 5è i 6è. Uh -huh. Estan convidats per conèixer el nostre centre, els expliquem el nostre projecte educatiu i per perquè puguin bueno, compartir una estoneta amb els professors que tindran els seus fills l'any següent uh -huh. i, i compartir una miqueta aquells neguits que tinguin, aquest dubte sobre, sobre l'institut i, i sobre el projecte que duem uh -huh. a terme. Perquè el comací solar, què, què és el que ofereix? Bé, bueno, nosaltres som un institut de secundària, som un centre petit uh -huh. i, i jo penso que com a valor afegit respecte altres instituts doncs podem aportar això, no? de que som molt propers, uh -huh. som un centre públic, estem en el barri i bueno, a més de que estem a prop físicament, uh -huh. eh, som molt propers amb els alumnes. El fet de, de ser un centre petit implica que tens un, un alt grau de coneixement de cada un dels alumnes Bueno, L'avantatge és aquesta, poder oferir una formació de qualitat, uh -huh. els alumnes surten ben preparats per després dels seus estudis posobligatoris, ens adaptem, són flexibles en el sentit de que ens adaptem als diferents ritmes de, del nostre alumnat, uh -huh. els que volen després seguir estudiant estudis ja superiors, els que volen fer formació professional o fins i tot aquells que, que tenen més dificultats ens adaptem a cada un d'ells no? en uh -huh. grups bastant reduïts i, i bueno, un institut proper i de bona qualitat, és el que penso que podem oferir Sí, perquè hem de dir de la Comerç Isolar han sortit gent molt preparada que ha anat a les universitats i sí, que sí, ara sí, tenim exalumnes aquests uh -huh. dies hem, bueno, de tant en tant ens ven a veure, ens expliquen com els va uh -huh. no tots fan carrera però, però els que decideixen fer-ne doncs, tenen molt bons resultats i fins i tot alguns ara de les primeres promocions, perquè el centre ja té, té set anys d'història, pues, que són professors d'universitat. No? Uh -huh. mm. Perquè hem de dir una cosa important també, que les aules que, que hi ha preparades aquí a, a l'Institut Coma i Solà, doncs, almenys tenen per 20 alumnes i això vol dir que doncs, que els professors s'hi poden dedicar força. Exacte, veure, es tracta de la ràdio que tenim per grups de 30 alumnes, el que passa és que de cada dos grups en fem tres en en la majoria de matèries. Uh -huh. Això permet treballar en grups reduïts, no? Hi ha grups de 20 i grups més petits en ocasions. Hi ha matèries també que a l'hora de tallers, d'idiomes, pues doncs també hi es divideix i, i podem, pot s'incidir molt més amb l'alumnat, no? perquè són grups mo, molt més petits. Uh -huh. A més, el centre doncs, en aquests està acollint gent que ve de fora, també. Això també és important. Sí, bueno, tenim una gran diversitat. És una miqueta reflex del barri, uh -huh. no? Mm -hmm. I, I penso que la convivència en el centre és molt bona. També és enriquidor veure diferents cultures. Mm -hmm. Mm -hmm. I és una miqueta el que comentava abans, no? que ens podem adaptar tant a aquests alumnes no vinguts, a fer una immersió en el sistema, no? mm -hmm. I, i alhora compartir espai i amb alumnes nacionals. Bé, amb... bueno, tenim... abarquem una miqueta tots els tot el uh -huh. tipus d'alumnat. No? I quan a instal·lació que és el, instal·lacions, què és el que podeu oferir? Bé, nosaltres en aquest moment tenim laboratori de tecnologia, tenim laboratori de ciències naturals, una biblioteca uh -huh. molt maca, molt ben dotada, i tres aules d'informàtica. Donem també molta, molta importància al que, són la, al, al que nosaltres anomenem el nostre platac. No? Tots els alumnes del COMAS, des de primer fins a quart, que passen cada any per, per, un, per una matèria d'informàtica. Uh -huh. Es treballa en grup petit i de forma que cada, cada alumne pot treballar individualment amb el seu ordinador. No? Uh -huh. Això permet que quan surten de la l'ESO, doncs, han vist una miqueta de, com a informàtica d'usuari, fins a creació de pàgines web, bueno, han treballat Excel, uh -huh. dir, han treballat diferents eines que els permet estar ben formats també en qüestió, en qüestió TAC. Després Les aules totes les tenim dotades amb viscera digital, uh -huh. per tant també ens dona una facilitat a l'hora d'adaptar-nos a les tecnologies, de, de poder fer servir totes les, les noves tecnologies a les matèries. No? Uh -huh. Perquè els alumnes també poden a treballar amb els ordinadors que hi ha a, a les aules. No? Bueno, a les aules tenim, ja tenim les tres aules d'informàtica i després a les aules el que tenim és l'ordinador connectat amb, amb un projector, que és una pissarra digital a més, i permet pues, poder estar, cada una de les aules està connectat directament amb, amb totes les aplicacions que puguin estar a la xarxa. No? Uh -huh. Doncs et passo la meva companya Marta Sanz que també vol fer-te unes preguntes. Mm -hmm. Olga, bon dia. Hola, bon dia. Quants professors sou? En aquest moment, som, el claustre està format per 26 professors, aquest curs. I el número d'alumnes no arriba a 240. Mm. O sigui que, que la, la mitja és bastant bona, la proporció que n'hi ha. Sí, sí, sí. Uh -huh. A més, el que fa instal·lacions esportives també teniu? Sí, tenim bueno, el pati, que en el barri suposo que és conegut, que és uh -huh. bastant gran. Compartir sí. també amb, amb el centre de primària um, i un gimnàs. Que, que, també, que també és on es fa l'educació física. Uh -huh. A part d'això, alguna vegada s'ha fet servir també el poliesportiu d'aquí de la Trinitat uh -huh. per fer activitat física també quan ha, quan ha calgut. Uh -huh. I aquells pares doncs, que ara en aquests moments estiguin pensant doncs, de portar el seu fill a, a l'institut, eh, que és el que els hi podem dir perquè escollin l'oferta de, del comerci escolar d'entrada els diria que el dimecres de la setmana que ve, el dia 6, a les 5.30, que estan convidats a, a conèixer uh -huh. a, a veure les nostres instal·lacions, a conèixer el nostre professorat i, bueno, els explicarem el nostre projecte i que qualsevol dubte que, que puguin tenir, que vinguin, que ho parlem... Uh -huh. Nosaltres, és el que et deia al principi, no? que penso que ens caracteritzem perquè som un centre proper del sentit uh -huh. físic però també en l'altre, és a dir, que, que tenim sempre les portes obertes per qualsevol dubte i si hi ha algú que dimecres no pot venir a conèixer-nos, doncs que no dubtin en trucar en el centre, uh -huh. eh, poden concertar una entrevista per treballar des de la pàgina web o sinó del nostre telèfon i, i bueno, els rebrem encantats per presentar una miqueta el nostre projecte i, i que coneguin, vegin el centre, vegin, som un centre obert al barri uh -huh. i que vegin com treballem. A partir d'aquí jo penso que que, bueno, que parlin amb els alumnes que, que tenim, que hem tingut, amb les seves famílies i veuran que, que som una bona opció i estem a costat de casa. Uh -huh. Perquè els alumnes que us venen eh, són d'aquí de, de Trinitat Vella o, o venen de tot? Majoritàriament sí. Tenim uh -huh. algun alumne que ve d'una miqueta me, més de juny, uh -huh. però bueno, alguns fins i tot alumnes que, que han canviat de barri i que després han, han volgut acabar aquí aquí la és amb nosaltres, no? llavors per això venen una mica més de lluny. Uh -huh. I algú també de, de la Trinitat Nova... Bueno, però Uh -huh. principalment sí que és de, de la trenta dreella uh -huh i els pares que vulguin assistir aquest dimecres en de jornada de portes obertes de quina manera es poden posar en contacte amb vosaltres? Bueno, directament la porta estarà oberta i directament poden venir i, i presentar-se en tot cas, qui no pugui aquest dimecres dia dia 6, en uh -huh. tot cas sí que li demanaríem que ens fes una trucada, que ens envies un correu electrònic per concertar una entrevista per un altre dia, uh -huh. però per dimecres vinent a les 5.30 els esperem aquí a tots D'acord, doncs d'aquí des de la ràdio anirem doncs això dient que la, els pares doncs, que, que ens vulguin doncs, participar en aquesta jornada de portes obertes, doncs, que s'acostin al comací solar quedarem dessegur doncs, que trobaran un espai doncs, on poder educar bé els seus fills no? exacte molt bé. doncs Olga, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem que aquesta jornada de portes obertes vagi mm. allò més bé molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres també bon dia Adeu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la directora de l'Institut Comas i Solà, que es troba aquí al barri de la Trinitat Vella. En els propers dies anirem parlant amb diferents escoles que també ofereixen aquestes jornades de portes obertes perquè sembla que aquest mes de març ha estat escollit per les diferents escoles, però també... Pel districte, doncs, aquelles escoles que vulguin doncs, que puguin oferir el, el seu projecte als pares que, que són els que en definitiva són els, els que han de triar eh, quin, de quina manera educar els seus fills. Molt bé, donc ara el que farem serà una petita pausa. escoltarem una mica de música, però tornem tot seguit a més informació. Fins ara.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 Hem de dir que demà, per demà es prepara un acte d'aquells que la gent de Sant Andreu doncs, evidentment no es perd perquè ja fa molt de temps que s'organitza i que és una d'aquelles activitats que la gent doncs, els hi agrada compartir, com és aquesta setena calçotada popular per l'harmonia. I per parlar-ne tenim doncs, l'altra banda al fil telefònic un dels membres d'aquesta entitat com és l'Alberto Quilloé. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs eh, demà ja és el dia clau, no? Demà ja és la setena calçotada popular. Sí. Demà ja arribem al número 7, eh? uh -huh. vull dir, 7 anys fent calçotada per, bueno, vam començar per 300 persones i ara ja estem en 500, uh -huh. eh, i, bueno, pues allò, pues, Gresca, Xirinola i Javeo per... Bé, bueno, musiqueta, uh -huh. enviu, activitats infantils, uh -huh. cercavila i tal, i on no és important entrar a pagar els sols. Exacte. Eh? Perquè és... Bona que... companyia i aquestes Sí, cosa. sí. També és important el fet que comencen les activitats molt d'hora, no? A les 8 del matí ja esteu en peus. A les 8 del matí començarà, no sé, aquesta informació, <ríe> si tenim pespita en nosaltres no és, no és la correcta, aquesta és la interna nostra. A les 8 del matí comencem a muntar. Veus? Eh? I a les 8 ja comencem pues, allò a fer els focs i aquestes coses per, per, per anar fent els calçots però les activitats així obertes comencen si no m'equivoco i t'ho dic ara de memòria a les 11 del matí amb les cercavila, sí, sí ah, amb la cercavila, efectivament sí. Molt bé. o sigui que 7 anys de calçotada vol dir que la gent s'anima cada any a participar no? Doncs pues sí, ja s'ha convertit en un d'aquests actes entranyables de, de Sant Andreu, no? Però ha, uh -huh. pues jo què sé, hi ha el Cercavila Festa Major, hi ha el Correfoc, hi ha diverses coses d'aquestes i una uh -huh. és eh, ja la, la calçota d'aquesta de l'hivern. Uh -huh. eh? Perquè què és, és l'Ateneu Harmonia, perquè la gent us ho sàpiga, ho conegui? Sí, mira, l'Ateneu l'harmonia és un projecte de, que ja està en obres a, dins del recinte de la Fabra i Coats, és el que l'Ajuntament de Barcelona i el districte de Sant Andreu anomenen Casal de Barri. ¿vale? Uh -huh. És una figura pues, que vindria a ser similar a el que és un centre cívic, però amb la diferenciació de que un Casal de Barri ha estat gestionat per una entitat arrelada al territori, en aquest cas arrelada a Sant Andreu. Llavors, ell li diuen Casal de Barri, nosaltres ens agrada més el nom d'Ateneu Cultural i Popular, però al cap i a la fi és el mateix. ¿vale? La idea és un espai on els veïns i les veïnes de Sant Andreu, eh, tant els que estem agrupats en entitats com els que, per, eh, que vingui per lliure, doncs que puguin disposar d'unes sales, d'uns espais, per fer tallers, per fer cursos, per fer exposicions, per anar al teatre, per assajar, per compartir, mm -hmm. per riure, per, per emocionar-se, per fer una miqueta de tot. I mm -hmm. això, eh, ja dic, les obres estan molt avançades i en principi ja haurien d'acabar el decurs d'aquest any 2013, uh -huh. això està, és en un dels espais, en un dels edificis que hi eh, s'estan rehabilitant ara mateix dintre del recent de la febre i quants. Uh -huh. L'harmonia és també el nom de la Federació d'Entitats, que són 15 entitats ara mateix, eh, que estem apostant per aquest projecte i que ens hem constituït en federació de segon grau eh, per mirar de gestionar aquest ateneu cultural i popular o aquest casal de barri, com li vulguem dir. Uh -huh. Uh -huh. Perquè quantes entitats eh, hi ha relacionades amb l'harmonia? Doncs pues el que et deia, pues ara són, si no he perdut el compte, perquè clar, això es van anar afegint cada vegada en són més, doncs pues ara uh -huh. penso que anem per 15, perquè l'última incorporació ha estat una colla de diables nova d'aquí de Sant Andreu, que es diuen la colla de diables del Mercada d'Infernal. Uh -huh. Molt bé. O sigui, que a partir de les 11 del matí, amb la cercavila la gent ja podrà començar a gaudir d'aquesta festa popular, no? Efectivament, comencem les activitats a les 11, i si sí, tot va bé, segons l'horari previst, que aquests anys eh, més o menys hem anat complint, doncs pues acabaríem sobre les 6 de la tarda. Uh -huh. eh, després a la, la Calçotada hi ha un joc que li diem el que fem aquí, que és com un joc de preguntes i respostes, que així una mica... Per, per explicar una mica a la gent què fem aquí, eh? sí, pues doncs, què estem reivindicant o, i, i una miqueta això. Després fem el joc del quinto, eh? mm -hmm. que és una mena de bingo, eh, de la manera tradicional, eh, on sorteja una panera de, de productes de les diferents entitats de, que, que, que formem la federació i després actua un grup de rombieta i, i això de, de rombieta que es diu Andelito. Uh -huh. mm? Tot d'activitats perquè demà dissabte doncs, els jardinets de Can Fabra es converteixin en una gran festa per conèixer doncs, això la, aquest, aquesta entitat de l'harmonia que són els que han de gestionar aquest casal de barri, no? Efectivament, sí. eh? i de pas pues, aprofitarem per explicar les últimes novetats, mostrar els plànols a de l'edifici, tal com s'estan fent ara mateix, pues, ja dic, eh? que ja estan acabant alguns detalls, uh -huh. i pues, per, pues, per presentar les noves incorporacions, com dic, a la Federació, i per comentar les properes festes de primavera, que també organitzem cada any, des de la Federació de l'Harmonia, que en guany sigui, t'ho dic de memòria, penso que són el cap de setmana del 10 al 12 de maig, de eh? uh -huh. divendres a diumenge. Molt bé. Doncs la nostra companya Marta també té una pregunta per fer Hola, Alberto, un bon dia. Hola. Eh, mira, han dit els punts de venda, però quin és el preu? El preu dels tíquets són 10 euros. 10 a euros, ah, sí, tan a durs com el nens. El preu. Sí, hem mantingut el preu en un esforç, allò, perquè, clar, ha pujat viva i tot. Però yeah. la, com la, la cosa no està per part per llançar coets, pues hem decidit mantenir el preu d'aquests últims anys. Mm -hmm. I dius, tan adults com nens? Sí, perquè el que fem pels nens, entenem que molts, pues, igual no volen menjar el menú, pues, bueno, si volen compartir un tiquet entre dos nens, pues, ho poden fer, o també hi ha gent que el que fa és pues, portar-los un tàper de macarrons a casa o el que sigui als nens i després complementar-ho amb el, el tiquet de menú de l'adult. Així, eh? bueno, de fet està molt bé mantindre el preu perquè ja es veu l'èxit, no? Hau pujat fins a 500 persones Sí, sí, sí, no i, i més que si en féssim més més que en vendríem però arriba un moment en què ja les infraestructures no ens donen més de si ja, ja. Ah? No, no donem més a, a la de fer més calçots i de poder-los servir calents i tots a la mateixa hora i llavors pues, ja el nostre tope ja, ja ho hem provat estaria aquí i quants, quants calçots heu comprat ja? Doncs pues mira, t'ho dic a memòria, si no m'equivoco, són 5.500 calçots, eh? que és una xifra que es diu, es diu ràpid. Eh? Aquests dies corria pel Twitter un tuit, que no sé si l'heu vist, que diu eh, algo així com l'Assemblea de Calçots Ecològics del Baix Llobregat eh, mostra la seva solidaritat amb els seus... 5.500 companys que seran endrapats aquest dissabte a Sant Andreu. Fent una mica de conya, no? Molt bé. Doncs pues, això, aquesta, aquesta és la, la idea. I encara, sí. encara està govern? Encara hi ha gent que pugui inscriure's? Encara queden alguns tíquets, pu, molt poquets ja, mm. però si sí, molt poquets, si no m'equivoco quedava algú en el al local de l'associació de veïns de Sant Andreu, el carrer Valerijo Bany, uh -huh. Al Mercat de Sant Andreu, una parada de fruites i verdures ecològiques que es diu el rebost de la Marina, penso que els queden dos o tres. Uh -huh. I no sé si en quedava algun mes amb una botiga de discos del carrer Socrates que es diu el Forat de Sant Andreu. Uh -huh. eh, eh, penso que aquest serien els últims perquè després als altres llocs, els bars de la Lira, de la Menta i del Cor de la Vinya, ja ens van dir que els havien venut tots. Per uh -huh. tant, penso que els que poden quedar a aquests llocs que us he, començat, eh, us he comentat al principi. Molt bé. Doncs des d'aquí nosaltres animem els veïns i, a, i, a, i, a, i veïnes que s'acostin aquest cap de setmana a la setena que els surtar de popular per l'harmonia, que evidentment doncs, esperem que cada any vagi creixent i que vagi aconseguint doncs, el seu, la seva fita important, no?, d'aconseguir la gestió d'aquest casal. Doncs pues sí, això esperem nosaltres també i ah, el més important que qui estigui mirant el cel avui i vegi que no fa bon temps i tal, que estem al pitjor ho hem consultat amb tots els meteoròlegs i amb totes les pàgines web uh -huh. i tothom confirma que demà no hi, ni plourà ni farà mal temps que demà farà un solet i sobre 14 graus a l'hora del dinar per tant bon Molt temps per, per poder gaudir de, de la calçotada a l'aire lliure Molt bé, doncs demà s'atenar de calçotada popular per l'harmonia doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga. Doncs ja ho sabeu, tal com ens acaba de dir l'Alberto Quilloé, que pertany a, la, a aquest grup d'entitats que es diu Harmonia, doncs demà el jardiner de Can Fabra eh, realitzarà aquesta setena calçotada popular per l'harmonia que començarà a les 11 del matí amb la Cercavila i acabarà eh, ben tocada a la tarda amb l'actuació musical de Delito. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, tornem tot seguit amb més informació. Vaig baixar dels cims boirosos M'he perdut a l'autopista urbana amb tu a la font fresca I meus ulls allà on hi veien to la i pren el seny és Esta... la seva filla la gent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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem avançat en els titulars doncs demà dissabte realitzarà la jornada amb els Diables a Can Fabra la Federació de Diables de Barcelona Doncs organitza aquest punt de trobada per intercanviar idees i experiències i perquè ens en parli doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic la Susana Descals que és tècnica del districte, molt bon dia Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per demà dissabte? Perquè eh, sembla ser que el Centre Cultural Can Fabra demà es farà una de grossa, no? Sí, eh, la idea, eh, la proposta va sorgir del Centre Municipal de Cultura Popular, de Sant Andreu, amb la, el ben entès de poder fer una trobada eh, als tècnics municipals i les entitats de foc de Barcelona, uh -huh. una mica per fer pues, un intercanvi d'impressions a partir de que hi ha la nova normativa, uh -huh. que és la ITC-18, i una mica quin rol i, quina, i quin paper ocupen tots els operadors uh -huh. quan es tramita i quan es gestiona un espectacle de foc al carrer a la ciutat de Barcelona. Perquè això de la ITC-18 suposo que deuen ser les normes que s'ha de seguir cada colla, no? Exactament, sí senyor, uh -huh. sí senyor. Llavors, demà la proposta és que hi hagi els tècnics municipals, uh -huh. hi hagin tècnics de prevenció de la ciutat de Barcelona, bombers, Guàrdia Urbana, Mossos uh -huh. d'Esquadra i, evidentment, les entitats de foc, que són les principals... Eh, interessades en fer aquestes trobades d'intercanvi. Clar, per explicar també als veïns doncs, què és el que han de realitzar una vegada participin en, aquesta, en aquestes festes que organitzen els diables, no? Exactament, no? Ah. Jo penso que és eh, apropar aquestes eh, festivitats de foc a la uh -huh. ciutadania, en el bon entès que no tothom agrada les festivitats de foc, però si més no, quan es fa un acte de foc, Tothom eh, ha d'estar assabentat, han d'haver-hi les mesures de protecció i de seguretat adequades. Per tant, és molt important el treball en xarxa entre els diferents operadors. Jo, com a enllaç amb les entitats del meu barri, en aquest cas de Sant Andreu de Palomar, uh -huh. i jo, com a enllaç també amb Guàrdia Urbana, Protecció Civil... Mossul d'Esquadra, etcètera. És a dir, és com un, és com un gran eh, capdell, uh -huh. un gran trencaclostes, sí. que tots té la seva tasca, la, té a, la seva funció, i entre tots pues, hem d'aconseguir que l'espectacle de foc realitzem les millors condicions possibles. Uh -huh. eh. A més, aquesta activitat porta per nom Festa i Foc, punt de trobada de diables i tècnics de, de districte. Jo vol dir que uh -huh. es unirem eh, doncs, a, a tothom que vulgui participar, doncs, que pugui saber doncs, quines són les normatives o quines són les normes que, que han de seguir? Exactament, eh? és un espai on, ja et dic, eh? que en principi és una jornada llant tancada, professionalitzada, eh? i la idea és que tothom sàpiga el paper que té cadascú dels operadors en el moment de la gestió d'un tràmit d'un castell de focs, d'un uh -huh. correfoc, d'una rebella, perquè hi han unes mesures, i jo penso que s'ha de, de, de ser respectuós, eh?, uh -huh. amb tots els operadors, i amb la bona entesa i el compromís i responsabilitat de cada un dels membres, que és una mica per on jo enfocaré demà la meva ponència, no? Uh -huh. Però jo penso que ha, ha d'haver un compromís, però de totes les parts la responsabilitat i la bona entesa d'aquests espectacles s'han de fer amb les correctes mesures de seguretat. Clar, les, les associacions de veïns, sobretot, que sàpiguen a l'hora de contractar una colla de diables doncs, uh -huh. que és el que s'han de a, a tenir, no? Exacte, manera. però pensa igualment que eh, jo penso que les entitats de foc uh -huh. són les més coneixedores de tot això. Pensa que molts dels membres que hi formen part han passat uns cursos de formació. i jo sempre dic que ensàm molt més ells que possiblement els tècnics que estem en el territori els tècnics de base, eh? a base, com allò com a tècnica de barri la tècnica de prevenció. perquè nosaltres el que fem és requerir-li tota aquella documentació que a partiren davant aquest tipus d'espectacle, hem de generar una documentació. Per tant, ells estan totalment eh, abaats i saben quines són les condicions de tot uh -huh. aquest tràmit no? per tant jo penso que aquestes colles de foc estan molt preparades i tenen moltíssima experiència eh? i les, dir... jur... uh -huh. Digues, les jornades de demà començaran molt d'hora no les a les 8.30 del matí aquests <laughs> nois ens fan treballar sí, i a segon sí. matí tu. Matinés, sí, sí. Hi ha com 3 o quatre taules rodones uh -huh. i comencem en la que comencem els tècnics municipals més a territori és justament un tràmit no? que uh -huh. suposa el tràmit administratiu d'un correfoc no? uh -huh. i intentarem demà pues, explicar-ho Uh -huh. amb la meva companya, la tècnica de prevenció de Sarrià Sant Gervasi, i la Joana, que és la tècnica de prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, intentarem explicar tot aquest circuit perquè veieu uh -huh. com es treballa amb xarxa, amb no? aquesta districte, amb bombers i sobretot amb Guàrdia Urbana. Perquè hi ha, un, hi ha una activitat que nosaltres ens hem quedat una mica atur aturats, què és, és el que vol dir? Perquè a, a les 11.30... Uh -huh. Hi ha una activitat que es diu RG cres i cres. Què vol dir això? Bé, bueno, això la... són els, els noms d'aquestes normatives, que actualment eh, bueno, diu la, eh, la Comunitat Europea i que ha per l'estat espanyol i, i la Generalitat, bueno, i en aquest cas Catalunya. No? Uh -huh. I aquí el, el debat està que en el nostre poble, no? en el nostre país, no? Catalunya, com hi ha aquesta tradició de la cultura catalana on l'espectacle del foc és tan important, uh -huh. doncs s'ha de saber un equilibri entre el que és la normativa, que s'ha s'establint a Europa i a l'estat espanyol, com la podem pues, equilibrar pues, en el nostre país, no? I aquest, uh -huh. sobretot, és el debat que reivindiquen les colles diables, tot i que, clar, que nosaltres, com a treballadors municipals, com a tècnics, hem d'aplicar allò que ens diuen. I clar. aquí és la gràcia de cadascú per apropar-nos amb les entitats, pel no? ben testa que tot es farà, però amb aquests requisits que ens demanen des de la normativa oficial. Saps? Uh -huh. I, doncs passo la meva companya, Marta, un moment. Eh, hola, Susana, bon dia. Hola, eh, què tal? Eh, mira, ens pots avançar alguna cosa del punt que teniu a les 11.30, que són les propostes de futurs si per la vostra banda porteu... No, perquè jo, clar, nosaltres estem a la, eh, jo estic a la primera taula i nosaltres el que hem treballat és la, la part diguem dels processos administratius a com tramitar mm. un expedient de, de, de correfoc. Per tant, l'altra part jo no, no et puc avançar res, perquè jo també hi seré, i okay. per tant jo seré en aquell cas eh, espectadora. Eh? Mm -hmm. Jo només estarà la primera part de la, de la ponència i aquestes altres taules rodones doncs, estaran altres companys. Per tant, suposo que ells ens explicaren. Jo no et puc avançar aquesta part. No, no? D'acord, doncs, Ossana Descalz, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí a la ràdio i esperem doncs, que vagi molt bé aquestes jornades. Molt bé, moltes bé. gràcies. Molt bon dia. Adéu, bon adéu, adéu. adéu. I nosaltres ja amb el nostre programa d'avui perquè del que és la cultura ens n'anem cap als esports ja directament i el que volem saber doncs, de la mà de l'Ivan Ibáñez és quines són les activitats esportives que es preparan per aquest cap de setmana als nostres barris. Doncs explica'ns, Ivan. Doncs aquest cap de setmana, com cada, cada cap de setmana aquí a Radio Trinitat Vella, tindrem el plaer de tenir la retransmissió del eh, Sant Andreu Huracán València. O sigui que ens n'anem directament cap a València... Exactament, l'Huracán València, que és el tercer classificat amb 53 punts. Recordem mm -hmm. que el Sant Andreu és 6è amb 46. No, no? O sigui la setmana que... passada va guanyar per la mínima contra l'Olímpic. Uh -huh. I bueno, seguirem molt de prop la trajectòria del Sant Andreu aquí a Ràdio Unitat. Oh, molt bé. I també tenim d'altres informacions... Exactament, el futbol femení, la jornada 21, que és la, la setmana passada, va guanyar també l'Espanyol B... 1 a 3, o sigui, uh -huh. també les femenines també estan molt uh -huh. i molt uh -huh. posades a l'ona del futbol. I pel que fa al waterpolo? Al waterpolo tenim jornada pel que fa al masculí a les dues i mitja, encara no sabem si podem emetre des d'aquí, des d'aquesta freqüència al, al partit i uh, la, la setmana passada vam perdre contra el club de natació Sabadell uh -huh. recordem que aquest cap de setmana el nostre rival és el club de natació Terrassa és uh -huh. tercer classificat amb 36 punts uh -huh. nosaltres recordem que som deu ens amb 17 i pel que fa al femení, una donatícia molt important i és que es celebra la Copa de la Reina aquesta tarda a les 6 i mitja. Els, els, els equips que, que disputaran aquest títol serà el club de natació Sabadell contra el club de natació Sant Andreu. Uh -huh. La final de l'any passat eh, la va guanyar el, Sant Andre... el Sabadell perdó. Uh -huh. eh, fa 5 anys que no perd un partit oficial, o sigui que és un, un repte molt gran pel que fa al femení del waterpolo d'aquí de Sant Andreu, però uh -huh. que segurament Serà vindrà cap aquí a la copa. Molt bé. Doncs nosaltres el que fem ara mateix, i ja sense cap mena de pausa i sense cap mena de, de música, el que fem ara mateix és conèixer quina és l'agenda que es prepara per aquest cap de setmana. Perquè tenim altres activitats. I comencem parlant de la Rambla de Febrer i Puig, que es converteix en la Fira de la Carbassa. Demà dissabte, durant tot el dia, se celebrarà la Fira de la Carbas. Doncs es tracta d'una activitat que es farà a la Rambla de Fabra i Puig, és una fira de productes ecològics. Més coses, a la plaça de Can Fabra es realitza el taller de dansa solidària. La plaça de Can Fabra serà l'escenari demà dissabte, entre les 12 i les 2 del migdia d'un taller de dansa solidària. La iniciativa està organitzada per l'Esbar Maragall per tal de recaptar fons per una família amb problemes econòmics i de salut. Més coses a comentar-vos, doncs aquest diumenge trobareu una fira de ferroviaris a la plaça Massades. La plaça Massada serà aquest diumenge de 8 del matí a 2 del migdia a l'escenari d'una fira de ferroviaris. Doncs hem de dir que la fira de diumenge és una mostra de col·leccionistes ferroviaris tant de Sant Andreu com de fora.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 Per això és necessari un compromís actiu de defensa dels drets humans per exigir entre tots i totes que siguin realment efectius i universals. Aquest any, Somrises de Bombay ha elaborat una exposició que intenta fomentar el respecte pels drets humans. Doncs ja ho sabeu, la Biblioteca de la Trinitat Vella aquests dies us ofereix una exposició sobre els drets humans. I ara parlem de la nau Ivanov, ens anem cap al barri de la Sagrera, perquè us ofereix el gran despropòsit. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera al carrer Honduras, número 28, us ofereix fins diumenge la representació de l'obra El gran despropòsit. Doncs hem de dir que es tracta d'un projecte guanyador de la beca Desperta 2013, una beca que ofereix la mateixa Nau Ibanop de la Fundació Sagrera, i a realitat aquesta obra, el gran despropòsit, va a càrrec de la companyia de teatre estable de la Casa Real, que no té res a veure amb l'Urban Garín. Així que el que podem dir-vos d'aquesta obra és que el 10 d'agost del 2012 un accident a la base naval d'investigació de Papua-Nova-Guinea va provocar la transmissió massiva d'una ona, fins aleshores desconeguda, que va explotar els caps humans, l'ona ocellot. Els efectes immediats d'aquesta catàstrofe van ser la mort per explosió cranial d'una tercera part de la població humana, la implosió sobtada de qualsevol tecnologia posterior al 1997 i la desaparició, sense cap explicació plausible, dels escarbats i les xerimolles. Només hi ha una vibració capaç de neutralitzar aquesta ona mortal, la que produeix la veu humana quan canta en directe. Ras i curt, d'escalona o us a lloc. És a l'aire, o cantes, o t'esclata el cap. El 17 de setembre del 2023, a l'extraràdio del districte surt de la Confederació Indoeuropea de Supervivents, el dia es lleva núvol. És un dia de merda, però en kinder, la suite mini-jack, la Tekken i el wifi s'ajudaran, s'enamoraran, es faran riure i riuran... Els uns un dels altres un dia més sobreviuran i a més a més viuran, que és això del que es tracta. Doncs ja ho sabeu, el que heu de fer és anar avui i demà a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda a veure el gran despropòsit a la nau i bueno, I ara parlem del Sant Andreu Teatre, perquè l'Estaquirot Teatre presenta Els Tres Osos. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix aquest mes de març la representació de l'obra Els Tres a càrrec de la companya L'Estaquirot Teatre. Es tracta d'una proposta bonica i divertida basada en les rínxols d'or. Per fi, el nou espectacle d'una de les millors companyies de titelles del país. Els tres osos viuen tranquil·lament recollint fruites del bosc per fer mermelada. Un dia l'os petit tot sol i per primer cop emprèn un llarg viatge per anar a buscar mel i necessitarà l'ajuda dels animals que viuen al bosc per trobar el canvi de tornada. Doncs aquesta obra, els tres osos, és teatre i titelles tot conjunt, amb cinc, dura 50 minuts i es realitza el demà dissabte a partir de les 5 i mitja i diumenge a les 12 del migdia i a les 5 mitja de la tarda. I és per a tots els públics, en català, i val 9 euros. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui. Dono les gràcies a l'Ivan Banya també a la Marta Sanz. Nosaltres ens retrobem demà... no, nosaltres ens retrobem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu, seu!